valet. Det är inte våran högtid. Vi eh eh vet att den här högtiden julafton inte ens har någon grund i kristendomen utan eh det är någonting som den här kungen på 300-talet införde, Konstantin. De brukade dyrka en sol i Grekland eller vad, Omega eller någonting den 24 december. Så det passade bra att eh förra uppte med kristendomen tyckte han och sa att vi ska ha den här högtiden den 24 december. Och samma sak det här med granar är också en hednisk grej som kommer från Tyskland där typ granen var det enda som levde under vintern. Allt var vitt och allt var dött förutom granen som var grön och symboliserade liv då så man hämtade hem granen och hoppades eller man vad gjorde man man liksom hade som en strax eh man trodde att man skulle få liv och tur och så vidare. De hade den här granen hemma. Och samma sak med presenter gav man för att skydda varandra mot ondska och sånt. Så allt det här har ingen som helst grund i någon religion utan det är bara hedniska saker. Och samma sak skinka eller almustan, julskinka. Isa alayhis salam åt aldrig skinka, det är gris. Det är förbannat Israel. De måter inte gris, fläsk. Men eh den här mannen Molai Jana Muhammad förkänner Paul som förstörde Isas religion. Eh uh, hittade du då på att han han sa allting är tillåtet. Allt som är förbjudet är tillåtet. Förstår ni? Så det är mycket konstigt vad alla i kristnandet. Du läser bibeln det står Jesus åt aldrig fläsk och sen då äter de. Fläsk inte bara på julafton för att fira hans som kallade födelsen då. Alla måste. Så vi firar inte jul. Vi säger inte god jul till någon. Om någon säger god jul så ska inte svara tillbaka. Jag vet inte vad man ska säga. Mm. I alla fall, eh, i det gudtyckligt. Mm. Jalla på en enighet de konsensus på att det är haram bland de lärda muslimerna. Och sen vad de okunniga muslimerna tycker, det är ganska obesämtligt. Men de lärda muslimerna i alla tider har konsensus på att det är förbjudet att gratulera kufar på deras högtider. Eh julafton, nyår, nyår och allt påsk och lysia och sånt där. Utan vi eh har våra egna Eid. Vi kan se ju en muslim firar inte julafton. Samma sak vi eh uh, hier rent presenter tar inte emot presenter och så vidare. Och nyårsafton samma saken, inshallah ingen av er har den avsikten men ingen av er ska vi då festa eller eh uh, bränna pengar på vad heter det fyrverkerier och sånt. Eller hur? Inshallah. Ja. Eh det då. Vad man TV är det finns klar vad händer ni ska tydligen och andra program var. Vad ska man göra om någon känner att jag är ändå med makten till Tor och kastarna framåt. Skamliga. Hedniskt. Det, mm. Hednisk, det är, Vad säger man sån här? Ja, Av gudar religion politisk avgudar religioner eller typ politiska religioner mm. som mm. asatroen, vikingatron, eh den här man tror på Omega och vad heter det? Allt sånt där, solen och månen och det är hedniska saker. Ja, det som folket i Mekka var på, det var hedniskt. Förstår du? Och sen vad man ska göra om man får en julklapp, Allahu alam. Jag frågade sheik och Beit förra veckan, han sa du ska inte ta emot den. Så jag sa typ taktisk inte ta emot den. Och jag frågade om man har tagit emot den, vad ska man göra då? Han sa du, ja, du ska inte vad sa han, ta tasarraf fihi. Du ska typ ge bort den till någon annan. Förstår du? du ska inte behålla den. Allahu. Okej. Okay. Jag vet att det i jobbet ibland om det speciellt när vi kommer från chefen och sånt. Men <går> alla är dem. Även om du tar den så ger bort den eller slänger den neråt. Okej. Okay. Just man ska ju inte bränna pengar på fyrverkeri. Men är det en fyrverkeri så bommer precis där om smäller alla fyrverkeri där utan för mycket shells också där. Ja. Så om vi tittar ut så ser vi alla fyrverkeri, men det är inte här att titta på det. Om man bara som ni att jag fyra <här> eller, vi för sig igen för det är respekt jag apreciar med dig. Allah grear under dig. Nej, jag vet inte alltså, men eh, jag skulle förmoda att det väl tillåt. Ja ja, i och förlåt, det är väl lunkligt liksom. Men att man inte har, har avsikt att fira liksom, det är det som är viktigast. Ahmed. Ja, det är inte så viktigt med inbetalningen med miljarden. 4 miljoner 950.000. 900.000. Hur mycket blir det? 4 miljoner 950.000. Nej. 4 miljoner 4 98 0 8 0 Hur kan det bli 4, 4 miljoner För varje 1000 köpte det 1000. Det blir 70 gånger eh äh, 70000 gånger 70000. Nej, 70 gånger 70000. Nej. 70 nej, nej. Mm. Men varje 70000, för varje, varje person är det 70000. Det blir 70000 gånger 70000. För 70 varje för varje person eller för varje så här. Ja? <laughs> för varje person av dessa 70000 70000. Nai, deso no, haditha nai. Nai. Ha? ha. Jag förstår ju menar men allas fadern allas dugd han ger till vem han vill mera. Kanske det var för 70 sen Allah gav dem ännu mera Alex. Allah Allah är generös, lite mycket mycket generös. Att läsa koranen när man är sjuk, eh det kan man göra på alla sjukdomar jag. Men det det är mest feber eller om man är förgiftad eller Sömlöst går också bra. Quranen generellt eh, som Allah säger i, i hans bok, Shifa'un lilmu'minin, det är botemedel för de troende. Ta uh, sömn. Då är det himla goda det här med att språka eller om du råd om du råd att göra till exempel i Etiopien. Stolt. Men man måste ju att det Mm. att nah, vad det har jag har två procent kvar alltså. Mm. Den sortas asbab och sen den är Merufia. Ja, med de här med asbab, det har vi inte nämnt, det kommer vi nämna nästa vecka i Charlottea. Att man eh, asbaber det är typ eh, eh anledningar. Okej. Okay? Så vi kommer nämna hadيثen om fåglarna. Att om ni skulle förlita er på Allah så som han bör förlita sig på, så skulle ni eh, Allah skulle försörja er så som man försörjer fåglarna. De lämnar sitt hem med tomma magar och kommer hem mätta. Så i den här hadيثen eh nämner profeten ali satta sallam att fåglarna förlitar sig på Allah. Men han nämner också att de ger sig ut för att leta efter mat och sen kommer hem mätta. Han sa inte de förlitar sig på Allah och stannar hemma och blir mätta. Förstår du? Så som muslim måste man också eh göra de anledningar som ger en risk förstå det. Alltså som en sheik sheik Abdulmas som är kadesaya. Det är som en person som säger jag ska få barn men jag ska inte gifta mig. Jag ska ta några kvinnor. Han skulle bli idiot förklarade då. Det är samma sak då som om du vill ha barn gifter. Om du vill ha pengar gå och jobba och så vidare. Du kan inte bara säga jag har tawakkul på Allah. Det finns vissa sekter som gör så. Så vi sitter i moskén, vi har tawakkul på Allah, Allah kommer försörja oss. Det är fel, för du måste också arbeta. Hallå. Och eh, samma sak med Rokja att du läser i en سبب. Halo. Att du läser en سبب en orsak till att alla spanare talar kommer göra dig frisk med hans ord. Halo. Bra. Du har en boll där. Jag ska försöka få fram samma sätt som hans. Visst farre. Jag kan svara. En, till, till, till. 2/3. Hur många rad är av 120? 80. Nah, ja. men det var en bra fråga. Är det är det sunna att hålla upp händerna? Det så där och läsa sura till Fatiha? Till exempel vid giftermål eller gravplatser eller efter bönen och sånt? Det är inte sunna det har aldrig berättats från profeten Muhammed allihissat och sallam eller hans sahaba att man beker dyrra att de, man håller upp händerna så säger man al-Fatiha. Det här finns inte i sunna utan det blir en uh, innovation i religionen. Eh vet det vet setan. Ja kan setan är det så här det kostar i programmet. Setan kan säga Google eller Komati headset till exempel. Satan gör så där du vet, Satan såna inom människans brach, alltså det, så, in de, in de, in de så man kanske ska gå. As orange les cours sur du scanner, det betyder fördömen. Jag förstår väl menar. Eh, Satan, det finns ju många cheatin. De samarbetar alla för att vilseleda människan. Förstod du? Och eh gåvor som han om han kan ge gåvor som förrätt till helvetet i vissa branscher om du menar musikbranschen som jag tror att du menar så tror jag att det är mycket möjligt för de nämner eh den här versen i koranen där Allah subhanahu wa ta'ala säger till Satan givetna har blivit utstängd från paradiset och visar sig högmodig Allah säger wastafzis manista'ta'ta bisawtik att eh vilseled du kommer vilseleda dem du kan med din röst och de laddar sig din röst betyder musik Därför säger de lärda att musik är shejtans krona som han kallar folk ner till helvetet. Och om ni kollar på all musik, nästa, så kallar det folk bort från Allah, hans religion och bort från goda gärningar, eller? Vad kallar hård rock till? Dryckandet av? Shejtan. Vad kallar reggitill dryckandet av? Ja, cannabis och vad heter han, Haileselassie Och bomal osvida. Det är my shirq. Förstår du, shirq. Och islam fortsätter sjunga de här sakerna. Shirq. Eh, uh, hiphop, vad kallar det till? Kallar det till att man ska bli en from muslim. Nej, det ska bli en gangster och och så vidare. Så all musik förr än bort från alla subhanahualla. Därför är musik haram i islam. Det är haram. Med musik i islam. Och profeten sallallahu alaihi wasallam hade att det kommer komma ett folk innan domedagen som kommer att säga att alkohol, zina, silke och musik är halal. Den hade finns i Bukhari. Eller musikinstrument så. De kommer säga att musikinstrument är halal. Vad betyder hadefen? Att det är haram. Eller de kommer komma folk som säger att det är halal. Vet du inte att det är haram? Och speciellt en roll om någon viss shejk idag har sagt att det är halal, han har fel för Allah de lärda från förut profetans av sallallahu alaihi wasallam och, och tabiin och alla flera mذهب säger det är haram musik. Okej. Okay? Eh uh, och utan tvivel kan så tror jag något att Satan har uh, hjälpt många musiker på vägen. Kommit med många goda trodde låtar, vad sägs <laughs> om? <laughs> ja. För att va? Uh, Melodier. Melodier. Mm. Nej. Nah. Så allå. Eh cash undrar Och ja, det gör först. Ja, det, var det vet. Jag inte. Ja, okej. Jag stanna det stannar på bara. Eh, det är nämligen att det är så många som känner sig. Eh, om man är inte är att säga så ni har förstått det innan man är mörkt att man ska vara varvarna utan men eh om man inte är modig och liksom har liksom avsikt att bryda sig att det ska kon. Man ska vara så att det aningen jag ska prata här. Mm. En profet Omar ska läsa koran för någon som är sjuk då måste man närvara. Eh men du'a kan du alltid göra vart du än är någonstans. Du'a för att personen ska bli frisk. Men jag vet jag hörde det här med att det finns en du'a man kan säga också till exempel för att skydda barnen mot onda ögat. Wa'idhuka bi kalimatillah tam wa bi kull shaytan wa hama wa bi kull a'in lahma. Den hörde jag och lemar säga att du kan säga även om du är på en annan plats. Till exempel om du har en lillebror eller barn i Charles snart. Då kan det säga du kanske i ett annat land. Eh uh, och i dem med de här orden Allah täma. Alltså ifrånvarande pronomen använder vi då. Eh uh, att andra ska skydda dem mot uh, på det här sättet då. Förstår du? Det är tillåtet, men att du ska sitta och läsa koran långt ifrån personen, det säger ingen så här smittar. Förstår du? För han tar ju nytta av att höra det. Och om det är en jinn som han har problem med så eh uh, hör ju jinnen det när du sitter bredvid liksom inte nere någonstans. Jag hamkarla. Var är ni nere runt? Han hann bli så kass på det där. Juren, ni är någon ja, där? Eh, de det finns en hadith att de kommer att återuppstå på domedagen. Det till och med så att vad heter det, bocken som inte hade horn och blev stångad av den som har horn kommer att få horn för att ge tillbaka på domedagen för att etablera total rättvisa. Och sen kommer de att bli jord. Okej, okay? så alla djuren kommer att bli jord. Och inte som Kofar säger det från se hundarnas paradis. Att de hundarna går ut i paradiset, Allahu alam, de kommer bli jord på domedagen. Eh Nasr. Ja. Ah. Man får inte adoptera i så. Man får inte adoptera på det sättet att man eh gör dem till din dina barn alltså. Förstår du? Att adoptera en pojke och sen ge du honom ditt efternamn. Men du får ta hand om föräldralösa barn. Okej? Okay? Men han ska behålla sitt namn och han får inte kalla dig för pappa. Okej? Okay? Eh uh, cash Eh, står jag är عقيدة بكله no? att när man läser koran eller man gör dua på någon då ska det vara med allas namn och attribut. Det villkoret, förstår du? Men inte bara. Var hittar du? Namn, namn. Inte jag. Okej, allahoma shafish fihi, allahoma shafish fihi. Det är en dua. Allahumma al-qawiy, anta ash-shafi, anta al-qadir, ishfihi. Det tillåter inte. Så. men det bä det bästa som, är, nämner, som har Ulla Maltin nämner gäller det aldua som man nämns från profeten Ali satt alayhi wasallam utan tolkningar. Jag vet inte allan om om eh, man måste se för att jorden ögat. Allan vet inte någonting om det. Jag vet inte allan. Jag vet inte så mycket om Anna Bolas teorier men det skadar lite eller Jag tycker att det är lätt man lärt sig på telefonen. Det grejen då gör ju att det blir kring jag för ner dig som man blandar ihop med man gör omöjligt får bli verkliga i den. Är det nigonin? Det är så skyr typ att man jag typ disse förtypna karaktärer ska inte ska få ja. kroppen och känna som man liksom. Och ja, det där är förbudet att mannen får kvinnliga egen karaktärer och Ja, det hörde man kan bli impotent och grejer om man får värsta humörsförändringarna och så. Och generellt om någonting skalet i sån så där här han. Som naturligt eller nåt sånt. Jo naturligt. Handlar ju att se på så här riktiga bodybuilders som har tagit mycket att de har operationer här. Bara för att det börjar bli väldigt sälligt att tåla då för att det blir lite sega. Det ser. Det är så där latin. Och ändå någon tar typ väl somoner och tjej somoner med bara vänsakinn och tutta på såna. Det passar. Jag fattar det bästa tränarna naturligt. Eller? För det det, det en finns saker med allting du vet. Det är samma sak som med kunskap i Islam. Du kan inte få du kan inte bli lärd på ett år en alim. Samma sak att du vill bli värst starkare. Du kan inte bli på ett år. Du vet du vill lära repetition. Du måste allting måste ha sin tid. Förstår du? Men du blir stark tränar 10 år, 5 år. Plus det är inte så fint att vara så där. Eller så Mr, vad heter det, Mr Muscle loss. Åh naturligt. Mer så att du samtidigt om ditt gifter så så att katt och så gäller också hur folk då ser vad man inte har upphandlat och lite höga klippa. Namnla Jag vet inte jag hade hört det men generellt du får klippa någon när du vill. Liksom. På natten på dagen nu. Och om en person säger sånt där då måste man ha bevis. Mm. Förstår du? Hallå. Nä. Vem som måste musen ska det ses. Musens mamma var stust. Rätt det plusheter Muhammed och så. Jag vet inte något speciellt straff som har nämnts för personer. Det är fel i alla fall. Använd den inte. Det vet ingen straff som man får om man får något speciellt straff att man tar emot en present. Vad han? Ahmed. Min vän att man kunde jobba till. Det är inte. Det är inte i alla fall att man gör bort sig. Ett kaffe kanske. Kaffe. Prefeten sa så att de fick skicka den svarta eller det svartsides plagg till Omar. Och så sa han det var inte för att du ska ha den på dig utan du får göra någonting annat med den. Så han skickar inte hans bror som är kaffe i Mecca. För det är haram för en muslim. Jag vet inte om han kan resa, Allah vet. Ja, rent. Jag tror jag frågade förut för länge sen fick jag chokladast men så slängde. Och så det jag måste forska lite djupare i frågan. Vad ska vi göra med presenten? Det grundar att du ska testa emot. Den. Men om du har fått tagit emot den eller du typ kan inte se henne för du är chefen och något så där du pallar liksom inte så vi får fråga en chans då. Okej. Men använd den inte. Patricius. Och hjälper klarna dit ändå. Nej nej, det är naturligt det, men vadå visst att man har rätt yani de måste ju på kål att ni har inte på vi får välja. Eh jag vet faktiskt inte alla helom. Men så kanske det finns just de här sakerna som guld och silke och sånt. Det ska muslimerna inte ha för att det är du vet så här högmodigt och sånt, så ska de slippa pengar och så. Och det är en egenskap som Kofar har, men vad gäller alkohol och sånt Det ska man ju absolut inte. Om du får en flaska alkohol så får du inte ge den inte in till nån. Spela en groll hur mycket kaffe han är. Så får han ska du absolut inte du ska hälla ut det liksom. Samma sak med narkotika och eh fläskkött och sånt. Du bara slänger allting liksom. Men just det här eh, kläder som vi inte får ha. Alla har dem. Det Jag får forskelig typa i den frågan också. Samma Ni hippie säger att du tror att någonting annat än Allah kommer eller har en påverkan. Förstår du? Du tror att någonting annat än Allah har en påverkan på eh vad säger man? På vad som händer liksom i universum och så. Att en katt påverkar, att en spegel påverkar, att en macka ramlar upp och ner att det påverkar. Förstår du? Du är liksom, du är samma sak som amuletter. Du, Det är shirk asghar, det är mindre form av shirk. Va? Det är också ticksel. Och allora det är ju svartsjaitan Jamal Desmonem se hadithna raswart hundskjaitan Ja allora det finns generellt Ibn Taymiya nämner att shaytan och shayatin tycker om svart därför så är de ofta ute på natten och onska förknippas ofta med svart Och det är därför de har lättare att gå in i typ svarta hundar eller att se ut som svarta hundar. Och jag tror till meda nämns svarta kapten Allah, svarta ormar och sånt. Eh och även subhanallah kollar de här, vet du dem? Hådrux, hådrukkan eller satanisterna. Vad har de för färg på kläderna? Svart. Svart. Så alla alla. Nah. Ja. Nej, det är skrock att om du ser en svart katt, katt att spotta till dig gånger på över axeln. Det är skrock det här då. Katten är halal islam. Du får ha en svart katt hemma till och med. Säkert, katt till och med. Nej, hundar har nämns hadisen. Katten nämns allahu vet. Som vi sa att det är Satan, du tycker om svart och han kanske kan ta och göra med den svarta hunden eller det sa en annan en annan förklaring som har kom på. Det var också att vissa lärde sig att den svarta hunden är den värsta hunden. Det är typ den farligaste hunden eller något sånt där. Därför kallas den för uh, hundarnas shetane eller något sånt där. Det finns vissa olika tolkningar på den här hadithen. Menar han att det är en riktig shetane, alltså en jin eller att den är ond. För en människa som är ond kan också kallas för shetane. Förstår du? Allahu akbar. Allah. Ammar jurgramar och jultemp och så där grejer. Eh de är ju då här liksom. Det ah. man gör man ser här om det innan tauhid liksom. Som man kanske inte får orievat och prata om tauhid. Men det är ju tauhid. Det är ju tauhid att varna folk för eh de här högtiderna. Det är debut tauhid direkt när du går in på de här grejerna. Du börjar prata med islam, andare, lyoner, hedniska religion. Islam har väl två högtider vi får inte till vi får inte följa på färden här religionen då som säger den här stora lögnen att Allah är tre. Förstår ni? Hur kan vi följa dem i den här ni, ni tror på att Allah är en? Hur kan ni följa dem i den här eh tron där de firar att påse Gudsson har fötts och så vidare? Förstår ni? Det det kan ju bli att prata om teologi godset. Okej, men det, okay, det, det var till exempel, så är varför exempelvis någonting exempelvis musik eller vad som helst liksom som inte är alla riktiga säg Kanske att det kommer träffa av personer liksom iallt försöka mellan och ska man vara tyst om det då? För att man inte fick chans alltså bryta ner det, och få så där fixat eller så kallat. Man... Eh man ska man ska alltid betona det som är viktigast. Och du får chans att prata om tauhid och allikum isabashun innan så pratar om tauhid även om han typ röker och flikvän och allting förståll. Det viktigaste är att han har tauhid. Det kommer inte gynna honom att han slutar röka om han gör kyrk eller inte gör sallad till exempel förstår du utan man börjar alltid med det som är viktigast man måste ha lite häckman med idag det, det är jätteviktigt att man kan väga fördelar och nackdelar och kunna se människor vad handlar vad, vad behöver den här personen för någonting hur ska jag tilltala den här personen Nu Antonella sen om så Det är hört att man inte får donera organ i islam. Det tror det finns också så olika åsikter men det är det mest korrekt att man inte får göra några donationer. Så vet jag inte om man får ta från icke muslimer och så Allah, det vet jag inte men som muslimer för därför eller om alla ni är schyssta på Allah. Mm. Mm. Det läst också från boken att man får inte. Man sa han läste hadith. No. Nej, no, att, att, att att skada en död muslim är som att skada en levande muslim. Är det är förhäramt att skära, att obdusera en död muslim. Det är haram. Men det är även doktrin att obdusera om det finns några sharia-baserade motiv, då man får göra no, det. Nej, men för undantagen personer ni mördade måste ta ut kulan och sånt. Det är ju självklart undantag då, men eh generellt så ska den muslimska döda personen respekteras precis som en levande. Okej. Okay. på Pat eh, Patris. Jag har en del frågor om det där så typ. Det är sen kulast den men eh det stoppsvall. Eh om det kan detta framinda att framförallt vad som händer och vad som dödade honom den var med den som verkar men Freddy det är samma sak som att hut kulan liksom och se om personer blev förgiftad och såna saker. Men det då tror jag att man får bara göra det som man behöver. Förstår du? Du vet att personen blev förgiftad, du kan ju inte bara skära på huvudet liksom. Det är mat, det är magen. Eller förstår att man måste göra man gör bara det man måste. Allah. Jamal. Jag vet inte vad jag läser någonstans att om du ser om du hör en åsning i skärmen så är det skitann eller något sånt. Och om du ser crocke eh, ser crocker alltså då då du sätter må like englar så. Ja, ja tup. det är tupp. Det är tupp. Nej, nej, det är fel. Stod det fel. The study cross. Är ja, det där stämmer det? Det det som stämmer är att eh om åsnan som du sa vad heter det gnäggar eller skriar, om åsnan skriar så har den sett en djävul. Och samma sak med hunden tror jag. Och hundens skällar så har den sett cheratin. Och om tuppen gale då har den sett änglar och då ska du be Allah eh om hans eh, fadel, hans dygd. Förstår du? eh uh, det smäller namn så hade vi en art topper uh, och vad gäller kråkor så har de inte nämnts på ett positivt sätt. Förstår du utan eh uh, men har till, till och med blivit både döda kråkor. Okej. Okay. Det är såna hadith som säger man ska döda kråkor. Eh uh, jag vet att ni ska gå och göra det här i Sverige. Men vad säger ett muslims land så är det tillåtet att döda kråkor, skorpioner. Det finns några mer juridiska kommentarer. Ja, nej inte alloder, men vi såg det väl eh är det man får till alla muslimer men oss med hemmet eller det finns vissa undantag men eh äh, skorpion och kråka och svarthund och såna. Människa som sakvalet ska inte ta lagen egen händer. Den det är muslimska länder. Ja. Ett exprit vad jag vet så är det inte alkohol eller. Jag tycker det är ett exprit bara. Det är inte alkohol alltså men vad jag vet. Vi använder det åtminstone. Ja. Det du framställt på kemiskt sätt. Vad får kolla här, för om det är alkohol får man inte använda det. Och om det inte är inte alkohol så får man använda det. Och jag ringde till faktiskt livsmedelsverket och frågade dem etylalkohol så sa de inte alkohol. Nu. Är det fängelse? Så ja. Ja, det finns faktiskt man kan fängsla folk i i scherian. Nå säg till exempel i ett muslimsland om en person inte ber så ska han fängslas och han måste tvinga honom att be en muslims. Och om han vägrar efter 3 dagar ska han avrättas. Så, va? Nä, men det finns lite va? Ja, nej men i alla fall fängelse. Det finns straff. Det på andra ja. sidan, det finns straff som kallas för ta'zir. Det finns två olika straff i Islam, al-hudud och ta'zir. Hudud är de straff som har nämnts som är bestämda av Allah som han talar. 100 piskra, 80 piskra, dödsstraff och så vidare, utvisning. De man straffen har nämnts i Koranen och såna det går inte att ändra. Och så finns det de synder eh där det inte har nämnts något straff. Där har dommar en rätt att eh själv, själv hitta på ett straff som passar just den personen. Och då kan det vara fängelse ibland. Förstår du? Det kan vara svängs. Det finns svängsvis av det. Nej, det är det. Det är naturligt att försöka må bättre för sen för att smita salat man känner. Fast man vet han gör massa syndur för vidare fram till box när man vet att man behöver göra ett kall om det salat vid då har komblisna på det i resten av ditt tof ja. i då. Hur man ska göra det. Man ser till att hon gör salat det precisionist på sig det inte exakt. Jo, jo, gör det. Det så men då går alltid på nationen som är största man inte gissa det så säger att han ska gissa det. Springar man läs någon kompis ik. Nu ska han läsa till för bjuda till småningen. Vi satt att det att det skulle vara tubba. Man har inte TV. Det är en zimani hos där. Det är faktiskt en bra en bra fråga. Eh, ska vi ta det sista frågan här då? Eh, vi vill trötta ut. Det. Vi kanske knycka fråga med så. Om eh, nån beslutar lyssna på musik frågar de men känner ändå kärlek till det i hjärtat ber all om förlåtelse men känner känner ändå att de tycker om eh synden. Vi frågade en lärmanden den, lärman, den frågan eh Sheikh Obaid och han sa jag tror inte det finns nån som syndar förutom att han känner någon sak kärlek till den här synden eller, eller han tycker om den. Han ska inte göra det. Stå måste känna någon sak sätta i att göra synda. Men eh man måste ändå kämpa då för att eh, sluta att synda och hålla sig borta från synden. Och när man eh läser om religionen och man läser om vad musik egentligen är och hur farligt det är och så vidare då kommer man till slut att eh inte att hata det liksom. Och sen finns det också kanske en skynnad på att man vet att islam säger det är förbjudet, jag accepterar det. Jag vet att det är dåligt, alla säger det är dåligt. Carlos. Eh men jag måste liksom kämpa med min nefs det som jag tycker och kan själv lära för att så kommer personen att eh, hata det för alla skull. Och vi avrundar det här för idag och vi ses nästa vecka wallahu ta'ala. Har vart har du hört att etika förstads från alkohol? <s 5000> <Kindervat> <vorsat> Mörskall, <sharp> mm. <snar> du vet det på fotad morgon dagen det gick chalen i moro maschallah mard det kan svaja hoppen om du får gå hem men eh fortsätt fortsätt Ibland är det för korta brönnen i Stockholm. Det gör i Stockholm. Förstår du? Varför finns det tillfälle du får slöa hoppa här nu? Varför du har kommit till Åland för det för korta brönnen? Ja, ja. Du lär <tryck> ner dig på banken och så husen, det är det jag inte var. Du får de slöa hoppa vara. Sara, vänta. Det är så här jullampor. Ska inte ha dem. Om det är fina lampor som man kan ha hela tiden som inte symboliserar jul kan du ha dem. Men om det är en julampa, alla vet att det är en julstjärna, kan inte ha dem eller de här äh, adventslycktorna, kan inte ha dem. Så du är stor då, du då. Fast man eh har då på sig. 10 stadier för fyra dagar. Ja, fyra dagar singlar man. Just det, 10 minuter hos mig för varje. Det går. Så att det är det där. Det är fulla läget. Fast det stämmer inte. Jag får bos i något. Det stämmer inte. Vi fick singel vi såna dagar där man inte får göra någonting eller månad eller nåt. och all, så all dua och dikr så man gör tillsammans det är, har ingen med en och samma rubrik samtidigt. Det har ingen grund. <tryck> en sitter vi Allah ser dem att amen. Det är ingenting som för det där sättet. Alltså om vi om man har föreläsning och jag säger måla gör oss starka och ni säger amen, det är lugnt. Men att åh och all... ja, speciellt efter bönen efter bönen det de lärde oss att det är biddast även om du själv كان كلنا نأتي الصبح على الخطه الاساسيه ولايك التي دخلت بالتقوى ولايك ما ادري och avsikt för att inte göra det igen. Men man kan eh se ärligt att man hatar synden för boternas städer. Jag får skicka med igen att hålla på med lite. Det betyder det på orf. Är det ärligt svar det är fortfarande dulla på bollen väst. Den här. Den här. Det ni vet. Ja? Det. Vänta. Men historien är att det bruser. Ja. etika innehåller alltså inte någon etanolalkohol. Den har ju försvunnit eller? Alltså Okej, kör det igen. Jag står ju på den här länken som ni skickade recepthjälpen.se. Eh, uh, om du har spelat etika så står det att uh, det svarar. Det främsta som alkohol men innehåller inget alkohol. Uh, som du skulle då, då är det är samma sak som vinäger, det finns också skillnad. Får man använda vinäger lite som är framställt av alkohol? Eh, och muslimer får inte göra det men om en källa har gjort det så säger vi som väl muslimer som är brunterminat tillåtet. Om eh, man har då har gjort vinäger av vin till exempel och det inte innehåller någon alkohol. Det inte existerar bwaa euro euro, euro. euro. euro. Ha, amants, ha, ha, ha, ha. Komo <står> estás? Todo bien. ¿Qué pasa? Calma. Tranquilo. Esto yo yo tranquilo. Eh, <tú>, no, me suelta el azab. Pero yo. Proder inte i gemål ¿int blandimammen att det inte är tillåtet om det framställs av mänskliga händer. Eh det finns eh, att de muslim får inte framställa alkohol. Där eh, är vinägra av alkohol. Den hadithn är klar och tydlig. Eh det finns i början på Bologna Ramadan, men eh ibn al-Taymi nämner att det finns eh, många olika åsikter. Och det finns en åsikt som säger att om eh alkoholen har blivit alkohol, eh om alkoholen har blivit vinäger av sig själv, då är det tillåtet. Och om en kafer har gjort det, om en kafer har gjort vinäger av alkohol, säretillåtet. Det, det står hans förklaring på belågen varan. Det är en åsiktssak fins. Och allmänt så jätteinsatt i frågan. Nå, vad gäller vad gäller det här med att äh, känna kärlek för en synd. Så du hatar det att du har gjort synden. Och sen att du har någon slags dragning till synd, synden, det är Det kan vara vad det vanligt liksom som profeten sa i suttaslam att helvetet är omgivet av saker som man tycker om. Man kan likafina såna slags sötma i kashyara vissa synder. Eh men man vill själv tala eh att hata den mer och mer. Men man måste kämpa och sträva emot den onda nävsen som man kan ha. schedetta okay, McCaffeen stod det i blåa maran vad då kaffe det hängde till med eh blåa maran står de i neger Jag förstår inte vad de menar med kaffe över Bululmaram en hadith där Anas frågade profeten Arisatussallam får vi göra vinäger av alkohol han sa nej okej okay. i förklaringen på den hadithen nämner Ibn Uthaymin i hans förklaring på Bululmaram eh de olika åsikterna så finns okej okay. eh gällande den här frågan och kommer du ut att ha boken så kan du gå in på eh Islamway där finns alla Ibn Uthaymins lekoner På arabiska och han ska klara på bolånemråde och, och det kanske blir jag vet inte fjärde eller femte lektionen nånting. Där i alla fall det står även vad lektionen innehåller där kan du höra hur själva dess åsikter gällande abdoterade barn så de blir inte mahram. Det pappan eller den som tar hand om barnet blir inte mahram. Och bevis på det är ju det är ju versen i där Allahs Bana alla talar nämner att mannen gifter sig med flera kvinnor. Den handlar just om om de här flickorna som man har tagit hand om vad man kan ju skulle ut vart till låtet om eh om det var om man var Mahram till dem. Vi kan kolla i förklaringen på början på så att det ni ser vad säger om eh polygami. Ja, det verkar så. Det är en väldigt sade internet. Det är en tant skript. Det är en enda sålek Martin. Det är det kommer och läsa. Jag kan inte särkaner alls liksom. Jo, jag fick det kommer. Gud drost. Hemonga 150. 100. Masha Allah. Men det undika, vi pratas vissa av oss. Ta vi påminner också våra bröder och systrar på Taltopp om Yusufs eh, lektioner som har börjat sändas på Taltopp onsdagar och fredagar. Onsdagar och fredagar på, ons på onsdagar kommer han att gå igenom ämnet Sunna hadith bakirus bidara och på fredagar kommer han att börja gå igenom barbahari men var där i tid inshallah